Jag tror inte att någon som är involverad på den in här nivån har någon annan intention. Så so låt oss inte vara to att se det. Många av de killarna som är här många av de som har återvänt återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i Han kom utifrån. Han kom med en profetia om sju raka segrar. Men skyll inte på Mattias Hjelm, för det är inte hans fel att det bommades. Man förlorar inte mot Oskarshamn hemma. Mattias Hjelm vägrar ta på sig den förlusten. Välkomna till Röglepodden. Mitt mig står Daniel Rot. själv heter jag. Uh, Mattias Hjelm, tycker jag mig minnas. Ja. Men vi saknar vår uh, högerform. Precis. Linus Alins mix står här. Vad är detta en gapande tom. Ah, äh, vi har. Äh, det är en. Äh, han är borta på grund av äh, en överkroppsskada. Äh, vi tar det dag för dag. Vi bedömer att han är högaktuell för äh, spel och skriverier från Öbro äh, kväll. Det betyder att ni som lyssnar får stå ut med oss två. Enkom Och Linus Alin alltså. Får sålla er till skaran-lyssnare. Innan eh, vi går in på detta med Jinx och allt sånt. Så Daniel, du står med ett papper i näven och du ska säga något. Ja, du ska säga något. Ja, det ska jag. Jag har ett offentliggörande att eh, komma med. Eh, vi har en samarbetspartner. Stort va? Mm, eh, vå roligt. Vågen Försäkringsbyrå har vi tagit i hand. Och Jag ska säga att röglepodden presenteras just i samarbete med Vågen försäkringsbyrå. Vågen har i över 30 år hjälpt både företag och privatpersoner med pensioner, försäkringar och placeringar. Ni hittar Vågen på Östergatan 22 i Engelholm eller på Vågen.se. Vågen för Vågen. Då, då är det med också. Allt, ja, Underbart! Bra! Jo, detta med Mattias Hjälms jings. Ska vi ta det på en gång? För ja, jag nog... själv har ju fått påbakningarna om detta. Det är nog den vanligaste kommentaren jag har fått i veckan. 25 ble... piskrapp var det någon som föreslog. Det blev inte sju raka segrar, Hjälm. Nej, det, det blev ju inte det. Men... För att både du och Rögle fick hybris. Vem kunde tro att Rögle skulle förlora mot nykomlingen Oscarshamn hemma? Inte jag, jag vägrar ta på mig den förlusten Okej, okay, men vi kan väl komma till den matchen Vi kan väl eh, zooma ut och eh, säga tre segrar på fyra matcher mm. eh, En eh, väldigt liksom, lovande start på den här serien eh, Verkligen, Verkligen. Långt. Lång devis, varför? frågetecken? Ska du eller jag börja? Börjar du? Jag har ju redan blottat mig i en i igår så att eh, mina svar är ju eh, redan ute. Så hur kör du? Du satte ju mer siffror på det hela också. Okej, okay, ja, men, eh, men vad har du för teori? Du var ju i Linköping i lördags. Ja, precis. Jag är ju fortfarande inne på det som jag diskuterade eller sa förra veckan var det väl. Det jag har sett att rögle... Täpper till väldigt mycket hemåt. Det är svårt för de andra lagen att komma till heta lägen. Det blir ju alltid nästan några per match. Men på det stora hela så känns det som, jag tror jag sa det till dig också på derbyt och på balkongen där att, alltså, de kommer ju ingenstans, Malmö. Och så var det i slutet de gjorde det då. Men och det där har ju gått igen i fler matcher tycker jag. Så det är ju en punkt jag har. Det kollektiva Så... försvarspelet. Och jag kan även haka på där och egentligen bara förstärka dina tankar att uh... Rögle har ju släppt in sex mål på fyra matcher det är minst av alla lag eh, och som jag försökte formulera i krönikan båda målvakterna har ju gott, gjort ett gott intryck så här långt Villar stå tre, eh, Rifalk en men det är ju ändå inte så att, att uh, känslan efter de här fyra matcherna är att Rögle har vunnit på grund av en het målvakt, snarare det som du är inne på att uh, ett bra ett bra, inte bara ett bra ett bra ett gott spel liksom, över hela banan där man kanske har tillbringat mindre tid eh, i, i... Man har haft pucken mer och varit mindre i egen zon än vad har varit tidigare. Jag är helt enig med dig där. Det är ju ingen av målvakterna som har stått på huvudet och briljerat. Det är snarare precis som du också sa, tvärtom. Och Jag tänker då på matchen där det var i alla fall ett och ett halvt konstigt mål som de kunde ta och vinna ändå. Linköping. Så ja, jag vet inte. Målvakterna skulle inte jag sätta upp som huvudpunkten varför det har gått så bra. De har ju sin del i det, men det är inte där poängen har skrapats ihop. Vad har vi fler för teorier? Har du fler? Ja, en teori jag har... Ja, då får vi bortse från hamn igen. Detta backel för Rögle. Och hjälm. Och hjälm, <laughs> precis. Jag tänker att nästan alltid när man går in... I match och kollar på Rögle så vet man på förhand att de kommer att göra några mål. De har tillräckligt många spetsspelare så någon av dem kommer alltid göra mål. Är inte Daniel Sar där? Ja, det är Dennis Eberberg. Och är, inte där, och är inte någon av dem där? Ja, Då är det någon annan som är där. Det finns hela tiden en, en kvalitet att upprepa det där hjulet att göra mål. Det tycker jag mig kunna se är en förklaring jämfört med Andra lag som vi säkert kommer att beröra i den här podden den här veckan? Uh, ja, Jag är helt enig. Uh, känslan, uh, min känsla är att det, att det ser väldigt liksom stadigt ut uh, i matcherna. Uh, och då, jag var inne på det i min krönika också i fjol, så kändes det många gånger som att skulle så vad den när uh, Feromar, liksom Britten, Saarbristet hade. En Gjorde man det så vann de ofta men bakom dem var det väldigt, väldigt tunt. Känslan är ju att det finns många fler som kan bidra. Och eh, ja men känslan är också att, att man inte är så sårbar längre. De har inte de tre har ju fallit ifrån vid olika tillfällen. Eh, men det har ju faktiskt inte märkt. Nu försvann Sar till Linköpingsmatchen och, och Britten försvann redan i premiären och man tänkte ju direkt att det här var inte någon skada på rätt spelare men så här långt har de ju sminkat över de förlusterna väldigt väldigt bra Det finns spelare som då alltid är på plats och gör det de ska och finns där andra är skadade Jag tänker på framförallt Taylor Matson som ju varit bra i de här matcherna och också tagit ett större ansvar och fått ut det i poängproduktion när spetsspelarna inte varit där. Och det är det jag menar, att det finns de som kliver in och tar den rollen när någon annan är borta. Ja, och så här oss. Man ser ju det på, på lagen att de sitter inte riktigt ihop. Man, lag gör en bra period där, en bra match där, men man varvar det med, med sämre historier liksom och... Den känslan efter fyra matcher är jag att Rögle sitter ihop på väldigt många. Sitter ihop bättre än vad många andra lag gör, så, här år. så Det enda jag kan liksom komma till är att, att man trodde liksom att, att det laget var färdigt för premiär för ett år sedan. Men det var man inte. Men känslan nu är ju att laget är väldigt, väldigt mycket längre framkommet, liksom. Som vi säkert också har varit inne på. där var många, Vi kan göra en lång rad av spelare, liksom. Cody Curran, eh, Berthov eh, Höglander eh, Bristet eh, som, som stod vid premiären för ett år sedan liksom och ingen visste riktigt eh, kanske alla minst de själva om de hade någonting att komma med, eller hur mycket de hade att komma med på den här nivån men har liksom alla stora resor i bagaget och börjar ju alla på en helt annan plattform eh, denna hösten, det ser man ju Berthov är ju redo att, och spela SHL-hockey från, från start. Liksom, och gör det på en konsekvent nivå. Saksamma med, med Bristet, Sar, Höglandar. Det finns en så lång räcka med spelare nu. Som, som, som på något vis bildar fundamentet till. Varför det ser så pass stadigt ut. Mm. Har vi fler teorier? Jag tror att man Ja, jag har en liten teori men den, den haltar okay. Lite lite haltande teori Jag tittar på Lagen de mött HV71 först då det, det gjorde man så att HV blev Väldigt blekt Samma sak med Malmö Malmö har ju inte riktigt kommit igång överhuvudtaget Så att det är ju det verkar Inget topplag än så länge Oskarshamn, nykomlingen det gjorde man ju faktiskt en förändring som inte slog väl ut. Om det är den enskilt stora förklaringen till varför man inte kommer tre poäng där, det är jag tveksam till. Men jag tänker på att man då, det var ju Leon Bristads comeback, man placerade honom som center i, i den kedjan. Jag vet inte om man skulle ha fortsatt med Anton Bengtsson där. Och, det där går ju aldrig att få svar på vad som hade hänt. Men Oskarshamn, det är fortfarande ett lag för mig även om man är uppe i toppen nu som man ska slå alla dagar i veckan hemma. Det är inte ett sånt fantastiskt lag Som tabellen säger just nu Linköping borta Ja det är ett lag man ska slå däremot Nu hade man ju det borta Rögle Men man ska ha klart för sig det också Att Linköping är inne i en slags Förvandlingsprocess Och de är absolut inte framme Och absolut inte så där Supervast Än Och kanske kommer, inte kommer vara det under hela säsongen Det får vi se men Så det och jag tycker faktiskt inte att... Rögle var inte bra mot Oskarshamn. Jag tycker faktiskt inte att Rögle var super, behövde vara superbra mot Linköping heller. Så man har haft lite... Mästuts kanske man... Ja, det är lite orättvist mot Rögle att säga mästuts. Men det Jag vet inte. Det känns som att man har haft med sig, man har haft med sig de här matcherna på något vis... Jag vet inte hur jag ska förklara det där Nej, men Du förklarade väl eh, mer tydligt förra veckan Och sa att de har ett skitprogram första sju Du Så att eh, jo, det är De är ju mitt, att... upp, mitt uppe i det skitprogrammet eh... Jo men det var ju lättare Att säga så innan man har Sett resultatet som har blivit därefter Och ser hur tabellen ser ut Ja, men jag håller med. Där. Jag, jag vet vad du på. Eller jag tänker att uh, jag vet var du är på väg. De, uh, man, det, det kommer att dröja 10 matcher innan vi kan värdera de här, uh, vinst, de här tre vinstmatcherna eftersom vi vet inte riktigt. Uh, vad de här lagen är, men jag är ju med på dig, jag är inne på din, äh, din linje också. De har ju nog mött, äh, åtminstone de här lagen har nu varit en av de svagare. Så därför skulle det bli intressant att se nu Örebro borta. Äh, det kommer en match för Göteborg, det kommer Lille hemma. Det, nu, nu kommer de ju bli testade på, på äh, en högre nivå, Men Örebro och Leksand ingick ju det här så kallade skitstarten av programmet och... ja Läxan vet ju alla hur de har gått och hur de ligger till i tabellen. Och Örebro har ju också startat rätt så bra. så ja, jag, jag tycker ju egentligen att det var ett skitprogram så det står jag för. Men resultaten har inte gått enligt skitprogrammets um, um, utstakade väg från Nej, jag början. Men jag, jag tror ju någonstans också att um, sett i backspeljen så hade man väl... Um, uh, det är ju, ingen, det är ju det är en dålig liksom, ursäkt men jag tror att... Uh, de hade lite otur i att, att Malmö borta att vinna på det sättet skulle följas av hamn hemma där man kanske gick från det allra roligaste till det allra tråkigaste. Och det, det ställer ju krav på ett lag och kunna hantera det och det är ju bara att var att där är inte Rögle fram och kunde hantera det helt enkelt Kanske inte än, men jag skulle också vilja säga det att i Oscar matchen det var spelarna inne på också, jag sa det under matchen till Linus vi satt på pressläktaren där också wow, imponerade jag är av Tex Williamson, målvakten han spelar så lugnt, stabilt säkert, inga konstiga, övriglade grejer, och var med med plocken var med med benskydden det är klart han var med med allting eftersom han inte släppte in något mål på 40 skott. Men jag tyckte han var riktigt, riktigt bra. Han har ju fortsatt att prestera därefter också- det är den ena saken sen Absolut, jag väl, sen men jag får bara avbryta det Håll in, mm. kvar din tanke i luften Jag vill också säga att jag såg den matchen från en annan horisont. jag var ledig den kvällen Känns det också att 90-95% av skotten Är från fri sikt Jämför med HV liksom, Där fått stort sett rögle stort på Hovs målvakt Och styrde in puckar Styrde in två puckar första tio minuterna Alltså jämför intensiteten Jämför liksom, fightinglusten Så är det liksom 100-0 till premiär laget Jämfört med, med Oskarshamn Så uh, han var jättebra Williams, Men min känsla är ändå att 90% av skotten är från frisikt. Bra poäng Det jag skulle vilja säga där också Det är att i allt detta När jag kan låta negativ om andra lag Och nedvärdera dem så vill jag ändå lyfta fram En sak med Oskarshamn som jag tycker är jätterolig faktiskt. Därför att de spelar på ett sätt Som jag aldrig har sett ett lag i SL spela Tror jag under hela mitt liv och jag sa det till Linus, kolla nu hur de kommer att agera i egen zon innan matchen går igång. De kommer att spela in från hörn till framför egen målvakt. De kommer att spela bakom rygg och räkna med att någon står där. Nej, menar Linus, Så gör de det. Jo, kolla det. Efter första proven kan jag bara säga, ja, det är ju helt otroligt alltså. De gör ju det. De spelar på ett helt annat sätt. Och, det, och de sätter sig i skiten dessutom många gånger, men de gör det och tar den eh, smällen. Så att där finns det ju någonting, dels för andra lag att lära sig, så här spelar Oskarshamn och det borde man ha lärt sig redan nu. Och kunna nyttja det på ett helt annat sätt. För de spelar livsfarligt i egen zon om de gör det medvetet. Ja, men så nej, att det är, och det är ganska roligt att titta på, ska jag säga. Absolut. Men mot ett lag som är liksom fullt påkopplat så kan man ju lägga under mot 3-0 med det spelet. Uh, nu, nu möter de i lag... Jag tror det känns, känns som att jag vet, Oskarshamn vill detta tio gånger mer i alla matcher och än så länge så betalar det. Men vi kan väl komma till nykomlingen kan vi bara runda av det här liksom, segmentet med den goda starten. Eh, så kan man väl ändå säga att ja, vi, får väl, vi får väl avvakta och se eh, klassen på lagen som och har mött. Men man kan väl ändå liksom, slå fast att ändå imponerad av... liksom stabiliteten, att man klarar och, och att det fortsätter sig stabilt och trots att man saknar nyckelspelare. imponerade ändå av liksom lugnet hela tiden. Tänka på därbytt när Malmö kommer i till 3-3, som Dennis Everberg sa när jag intervjuade honom sedan dagen efter. Jag frågade vad hände? Att vi började skälla på varandra och sa att nu får vi fan går ut och, och liksom plocka det här. Och det är lite den känslan som som eh, jag tycker är att eh, när det kör ihop sig, det var samma i Linköping. Fick en risig start där uppe, släppte in en 1-0 och, och en straff emot sig. Eh, sen tar man tag i det. Så någonstans så um, jag är jag imponerad av, av liksom hur solitt ändå det ser ut. Så pass tidigt på säsongen när alla lag fladdrar åt många håll. Verkligen och poängen har tagits. Det ska man inte glömma bort. Man har tagit poängen, man har tagit tre segrar spelar ingen roll vad det är för motstånd. Man har gjort jobbet i tre av fyra matcher. Ja, Jag ska komma dit, men liksom, jämför arbetsmiljön i arenan nu med 40 år sedan. Liksom, det, är, det är dag och natt. Alltså, det är klart att segra föder i någon slags uh, harmoni uh, som, uh, som leder till annat. Liksom. Så det är klart att de är samma negativa skitspiral de geggar fast sig i fjol, liksom. nu sitter de i ett lyckohjul åt andra hållet på något vis Precis, och det har ju du märkt eftersom du egentligen precis har kommit därifrån Ja men jag slogs lite om det, vi har ju ett litet område utanför omklädningsrummen där vi får ut spelare och, och tränare och det blir ju som en slags liksom, scen man hamnar i, man har hamnat i den hundra gånger liksom, det kommer kan jag vara bortgående mot den om man har sett honom i, i alla känslolägen liksom och det var ju väldigt talande idag när han kom emot och så sa liksom med hög och myndig stämma Hello, how are we today? How are the energy level today? <laughs> uh, liksom, han lät som att uh, man har varit på sådana här uh, motivationskurser på jobbet. <laughs> Friskis och svettis. Där står någon tjeck, inspiratör som har uh, varit många år på Ikea och... och Står och är glad och har klämt foten i över men är lika lycklig för det. Alltså det var lite, lite den känslan. Liksom. och Tanken, det var, sen, sen liksom intervjun precis som vanligt och sen tänkte jag efteråt att det var lite annat ljud i skällaren inför Linköping hemma i fjol med typ nio förluster på de tio första matcherna. Och man har sett sett liksom alla känslolägen på en tränare i den alltifrån liksom att man känner att man är fin, liksom. minst den lilla frågan man ställer så, så känns det som att, uh, ja, det, är på, på sin vakt. att det kan liksom bli... Uh, vad menar du med det? Liksom? Ja. Uh, till detta då, där, där han uh, var på, på ett soligt humör. Liksom. Ska jag tolka det som att intervjun gick bra den här dagen? Ja, uh, det, um, det, det vet jag inte om det gjorde... han kan var det ganska maskinmässig i liksom sina information-intervjuer så, så att det var väl ingen, ingen episk intervju direkt. <laughs> äh, äh. Jag har samlat på med några andra bland annat ett snack med Cody Curran äh, som kommer imorgon äh, bitti matchdagen torsdag. Kändes, äh, det där är nog lite mer äh, nytt och gutt i den äh, påsen. Men äh, jag, var bara, jag ville bara liksom, sätta ord på den här scenen liksom, att äh, det känns ganska harmoniskt i, i läget för tillfället. Och det vet vi att den harmonin, den finns kvar på en jämn hög nivå så länge segrarna kommer. Ja, men kommer så, ett pälband av förluster, då återkommer vi med stämningsläget. Stä, läget. Ja, som Cody Caren sa i, i, på min bandarrätt liksom, för ett år sedan, ja, vi hade möte efter möte efter möte efter möte i omklädningsrummet. Det var liksom eh, varför fungerar det inte? Vad är det, eh, vad är det som inte fungerar? Liksom? Och alla som har varit i. Eh, i den typen av liksom miljöer eh, har, man, har väl kanske inte vi vanligt folk så mycket erfarenhet om men det är klart att man kan, ju, man kan ju förstå och relatera till skillnaden när man har vunnit och bunkrat lite självförtroende och man kanske istället sitter och tittar hur kan, vi, hur kan vi vrida på vårt powerplay kan vi sätta lite mer fart på det och man kan skriva på lite detaljer som kan liksom lyfta helheten till att man liksom ifrågasätter hela verksamheten vart man är på väg. Och när du nämnde just powerplay så kan vi väl också säga det att den här starten att understryka stabiliteten i laget ser man ju också i powerplay och statistik Special teams som sägs vara så oerhört viktiga men det är inte där rögle har varit fantommässiga utan det är det maskinmässiga. Göra rutinerna om och om igen och göra dem rätt och fullt ut. Ja, och det känns ju inte, nu har man gjort, pillat in något powerplay Men ska man vara krass Så känns det ju inte heller som att liksom, det är ett Sylvas powerplay Som har vunnit match för några åtröjliga Precis ju, det jag var inne på menar det. Där, Precis, där finns ju ganska mycket Man har haft ett hyfsat solitt boxplay Men äh, det finns ju mer att hämta i, i powerplay När Sandra öppnade sitt paket från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare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 Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Men tillbaka nu till katena Arena där du var idag. Mm. Ge oss en träningsrapport, alla vi som lyssnar. Uh, så här är det. Daniel Saar uh, missade matchen i Linköping i lördags. Han var inte på is idag. Uh, han var, jag såg honom i arenan, men han är inte med på resan till Euro. Spelar inte imorgon. Ted Bryten satt på läktaren och tittade på sina kompisar. Bort sommar. Eh, jag såg inte om man åt någonting. Man satt och tittade i alla fall. Han är ju borta länge. Så det är ju de två eh, det är ju de två bräcken har för tillfället. Och det vi kan säga och lägga till igen här, om ni undrar, om det är någon som undrar, varför berättar ni inte vad det är för skada hur länge? Spelaren är borta. Det är för att vi vill gärna hålla dig i det här rummet. Vi tycker, Exakt. Det tycker det är kul att sitta på det här. Exakt. Ja. Vi, vill, vi vill ha mandat på det. Aha. Och skapa irritation hos er. Nej, men vi får inte veta. Nej, jag sprang på Chris Abbott i korridoren. Det är han som uttalar sin om skador. Han sa bara att det är en mindre skada. Vi hoppas att Daniel är med och spelar mot läxan på lördag. Ha. Och eh, ked kedjorna? Eh, I övrigt så är väl min uppfattning att det är Kan vi ta en paus här Så ska jag hämta mitt blogg <laughs> Jag kan ju jag kan prata Ska vi gå ut till datorn nu Okej, okay, jag, jag pratar på, jag kan dra lite statistik ja, alltså, Du ska så inte länge. klippa bort det alltså, Jag trodde vi ska <laughs> Jag tar lite statistik Du får lyssna på mig nu medan Daniel Medan Daniel går och hämtar uh, sitt, sitt papper Jag får alltså med den här blooperna i sändningen ja, Jag går och <laughs> hämtar <kan> mitt blogg <laughs> Babbla på Ja Jag bablar på Jo, lite statistik då. Jag tycker det finns en hel del intressant så här tidigt in i i serien. Finns ju några före detta röglespelare som gjort bra ifrån sig i skytteligan. Sebastian Wenström kommer ni ihåg. Sjunde plats på tre mål. Jesper Jensen kommer ni ihåg. Två mål. Linus Sandin har startat pickt i HV71. Två mål. och Den bästa målskytten i Rögle är ju Dennis Everberg och Taylor Metson också på två mål då. Jag hann inte så långt här. Jag hann bara i, på mitt första papper här. Jag tog lite målsnack, Daniel. Bra löpsteg, sa Erik Persson när jag joggade förbi <laughs> mitt skrivbord. <laughs> ja, jag återkommer till övriga papper För nu står Daniel med blocket här. Uh, yes, uh, backparen är intakta. Karen Hansson, Jelena Bartov, Jag uh, andas lite här mellan <laughs> uh, Jonsson Läsund. Det är ju de sex som har... Uh, Ihop. Sen ja. har vi då eh, bristet Anton Bengtsson Dennis Everberg Okej okay. eh, Anton Bengtsson är Center där mm. eh, Bock, Sjögren, Höglander, intakt Mattsson, Ryfors, Erik Andersson Ja. Och Adam Edström Hampus Gustafsson, Kevin Wenström eh, Var väl som det såg ut Mot Linköping va? Precis Inga förändringar där, ändra inte ett vinnande lag Just det. Och eh, till denna träningsrapport Kan vi väl eh, säga att det, det packades ut väskor Och det stökades in grejer i bussen Och jag fick syn på Lagkapten Mattias Sjögren eh, ska vi, Är du inte av att höra vad han har att säga? Ja, det tar vi och lyssnar på på en gång Jag eh, frågade honom Om veckan som väntar Och lite mer Och eh, han svarade så här eh, Ja, vi har bro I morgon, eh, oftast Generellt är det ganska svår att spela en match som heter Rögle och bra resultat genom åren där uppe men det brukar vara en svår match. Det gäller att vi är på tårna och kanske spela lite enkelt i början också för att komma in i matchen. Vid den veckan har vi en lång bussresa hem från Örebro och förmodligen lite lättare träning fredag och sen en riktigt rolig match för hemma på lördag. Leksand hemma brukar ha mycket folk, och mycket intresse och framförallt för oss kan man spela inför våra fans igen efter två bortamatcher i rad här. Så att en viktig vecka, hoppas vi kan fortsätta vara på vinnarspåret. Äh, koppar nykomlingarna går starkt Leksand som alltså kommer hit, har någon teori om varför? Nej det har jag faktiskt inte utan äh, De öppnar väl såklart äh, Med en annan entusiasm kanske Eller vad man nu ska säga äh, Det är så svårt att gå igenom Tabellen så här typ säsongen Alla lag har inte mött varandra De har inte, tabellen, eller de har inte riktigt satt sig heller Så att, det är väldigt svårbedömt äh, Vilka lag som har mött varandra Och hur man har spelat äh, Men de är, mött något starkt äh, Det är lite konstaterande med tanke på att de ligger i tabellen Men äh, vi hoppas vi kan äh, slå dem tre segrar på de fyra första försöken sätt fingret på varför Rögle ser så stadigt ut så tidigt på säsongen På Så skulle jag tro att vi släppa till väldigt lite chanser eh, jämfört med förra, förra säsongen eh, och jag hittat ett sätt att vinna match också även om det kanske är, eh, har slutat med oss ibland så tycker jag att vi har gjort oss det för vi har jobbat hårt defensivt och, och gjort jobbet bakåt så att, eh, vi släpper till väldigt lite chanser bakåt Mattias Sjögren där, Daniel. Just det, jag ska bara, innan vi rullar vidare ska jag bara säga att extra forward imorgon är den här unge normannen Kalle Sparberg Olsen som var med i en av träningsmatcherna uppe i Växjö tror jag det var. Och var han är, upp till Linköping senast också. Just det, han är extra forward precis som backen Jakob Ragnarsson är på backsidan. Okej, okay. bra tillägg där. Då har ni allt därifrån Men tillbaka till det Mattias Sjögren sa För han pratar ju om nykomlingarna också För du frågade honom om Om man har någon teori kring varför det är Så det hade han ju inte då Mer än att det kanske är den här entusiastiska ådran Som är lite starkare för nykomliga Men det är klart att tabellen som den är nu Är ju absurd Man får nog ta till ett sånt stort ord Läxan med en match mer spelad då Efter att ha vunnit mot Brynäs i topp 10 poäng På fem matcher Oskarshamn två Fyra matcher 10 poäng Och i botten Växjö Fyra matcher 16 insläppta Sju gjorda mål bara Det är inte ens två i snitt Noll poäng Växjö var ju inte länge sedan De var svenska mästare du Så inte, fort kan det gå Kan du inte ta döma ut dem på något vis <laughs> Skalla ner dem jag skulle, jag, skulle gärna, jag skulle gärna vilja Men jag tror ju att de kommer att komma tillbaka Det är det Jag, jag, jag vill ju inte skalla om jag inte tror på skallningen själv Men jag, det känns som att Växjö kommer vi, vi att gillar repas. ju annars När du skallar om. Ja precis, jag, är det några jag skallar mer än, mer än gärna En andra lag så är det Växjö och Färjestad men, äh, jag, men Lite glad är att det går så dåligt För de lagen, så kan jag säga Okej okay. Ja. Eh. Men kan vi också ställa oss frågan, har vi underskattat Oskar Sam och läxan? Eller är det för tidigt att svara på det? Det har vi ju uppenbarligen gjort. För att det var väl du som. Nej, jag vet inte om det var du som skrev det, men det är nästan som att man tar ju fler poäng nu än man trodde de skulle göra på hela säsongen. Nej, jag skrev det. Jag ja. kan bara säga att jag, jag i fallet Oskar så, så trodde jag att det, det skulle liksom ja. vara ut utgånat efter. Efter tre matcher. Helt det är där. Äh, fullständigt. Leksand trodde jag nog skulle, skulle liksom ha kraft att hänga på. Men det, det är väl man, kan väl. man kan väl tycka att det är kul åtminstone. Jag tror att det jag sett av läxan så här långt känns det som att. Äh, det kommer mörkare. Det kommer tuffare dagar. Det kommer en november liksom med 10 matcher där, där trender börjar förstärkas. Det är ju ganska vanligt att nu kommer att börja pik, liksom, Men äh, det jag sett av läxan så här långt känns det som att. Äh, det ska kunna dröja liksom innan de eh, hamnar i, i tunga historier Jag tycker de ser starka ut och, och driver matcher. Och, eh, men Oscar Femme går ju på någon slags rus och, och blir rent krasst, liksom, till och med mot ett sopigt rögle Då blir man utskötna med 40-20 skott och liksom låg med tungan hängande utanför och fladdrar runt sin egen målvakt hela tredje perioden så jag det, det har man ju säga att se på sikt att det kommer att bära. Där kommer verkligheten att komma att fatta om när alla lag börjar lära sig dem också lite. Men läxan tror jag har liksom goda möjligheter att haka på resten av gängen. om man ska väl också säga att ja, vi, vi brukar återkomma till det. Den första november, ett år, 2008, ledde SL, eller Elitstjänst som heter då. Men det blir ändå kvar den säsongen. Så jag menar, det, är, det är alldeles för tidigt att börja liksom ropa om att det här kommer att gå mal. Och, eh, det, det, vi behöver nog en 20 match för till innan vi kan eh, slå fast det. Och vi behöver nog inte gå tillbaka så långt ens. Det räcker att titta på förra säsongen. Vilket lag var det som gick som en ångvält på hösten? Eh, Linköping. Precis. Nej, och det... hur gick det för Nej. dem i slutet? Ja, det uh, gick F -f ja men de klarar sig undan kval. Men det var ju med ett nödrop nästan. Så det, ja, det är alldeles för tidigt. Jag, jag håller fullständigt med om. Oskarshamn kommer att rasa. Det är kul så länge de är där. Och hänger de kvar där uppe. Då är det bara att ta på sig vår beryktade dumstrut. Och gratulera till en god insats. Men jag tror inte på det. Läxan tror jag också kommer att, att dippa. Då kommer inte ligga kvar uppe i toppen Men de kommer att klara sig bättre än Oskarshamn Det är jag övertygad om Växjö kommer uh, Tyvärr <går> Att resa sig Så det är nog andra lag Linköping däremot kommer och får det fortsatt Riktigt, riktigt jobbigt Riktigt jobbigt Brynäs vet man inte heller vad de har Börjar det bra Ja mm. Men mm. jag um, Nej det är det... Ja jag tar ordet och säger bara att jag tror så här att uh, det, jag tyckte man lärde sig det väldigt noga för säsongen verkligen vilken liksom resa lagen är ute på från nu och uh, vad som händer på, på alla längs vägen och, och uh, Växjö bygger egentligen helt nytt från grunden. Det är ju rimligt att det, uh, att det tar sin tid. En del av de här stora klubbarna har även om det ser rostligt ut så finns det någon slags liksom styrka inbyggd i, i väggarna så att det kommer att det kommer hända mycket med, med de här men det är, ändå, det är ändå spännande att se hur snabbt det går fyra matcher det är redan liksom shaky läge så visst är det så men de har Sam Hallam. han kommer ju att få fart på laget har vi mer? Luleå, Bulanberg, Lund. Kommer du få fart på laget? Luleå har inte heller öppnat bra Fem poäng på fyra matcher och sånt där. och Vilka är det mer? Färjestad Kommer ju komma igång Frölunda, Roger, Rundberg Alltså det är klart att de här tränarna De har ju så mycket i sig Och de är ju vinnare i sig Så det nej, äh, Det kommer att vara en annan tabell en bit fram. Ja men det kommer det och, men det, de lagen som är eh, ganska liksom ser ganska ihopskruvade ut som, som faktiskt Rögle gör eh, om man kommer rätt in i en säsong som nu så kan man halka hem rätt många poäng utan att kanske behöva spela så fruktansvärt bra men vi kommer ihåg hur det ser ut liksom, när den närmade sig januari i fjol, liksom, vad det kostade att och brotta hem liksom, tre poäng i vissa matcher eh, när lagen börjar bli starka Det, är, det låter klyschigt liksom. Men de här poängen sitter gött På, på banken för de lagen som, som kan ta hem dem nu Jag är helt övertygad Om att insatserna får liksom ta poäng längre fram är, Kommer att vara otroligt mycket högre Den här säsongen också Jag tänkte att vi ska nu göra En liten grej som du inte är förberedd på Vi måste göra en liten Jag tycker inte om det här det är det här, men... Privat mailare som kom med massor skit. Sett... Staka att det skit om kennet. Nej. Hi. Han är min vän. Okej, okay, sure. kör. Nej, men jag tänkte, ska vi inte ta en liten uppdatering av hur vi ligger till? Det vi pratade om inför försäsongen med årets genombrott. Vem blir poängkung och så vidare. En avstämning. Ja, hur ligger vi till där? Ja, titta på... Du förmodligen ligger du bäst till själv så, uh... Vi tar och tittar på poängligan vem, vem är starkast i Rögle? Cody Curran Cody Vem trodde på honom som Lagets poängliga vinnare? Mattias Hybris <laughs> Jag tycker det känns väldigt bra där Årets genombrott, vad hade vi för namn där? Men Du, du, du är redo för bokslut Efter fjärde omgången Ja alltså. <laughs> Ja, nej, vi, vi släpper det Nej, ja, men vi gratulerar dig till en delseger i alla fall Ja, ja men det är bra Han som skulle göra genomåt i min bok Han är ju i Kristianstad och älgjärnan Just det, och just det Och jag hade Rifalk och Rifalk fick göra sin premiär Mot eh, Linköping ja. Och alltså, du var? Alltså du menar att du leder genombrottsligan ja. ja, det gör jag Okej, okay. ja. ja men det var ett bra instick Vi, vi tackar, <laughs> tackar igen för detta för övrigt kan jag säga att Tex Williamson leder inte helt oväntat. Nej. Något mer du vill ha? Ni ändå har papper framför. Nej. Jag vill läsa nästa punkt på tavlan där det står läsa om mejlet. Kör! Vad är det? Jajamän! Härligt! Eh... Jag fick ett... Äh, prata. Ska, ska du gå och hämta ett block nu? Okej, okay, jag tar fram mina papper igen här och ger er lite mer siffror kanske. Medan Daniel står och funderar på om man har hittat rätt papper. Nej, jag hinner nej, inte. Jag har det dålig koll på med pappa. Men jag fick ett mail från en läsare har tappat namnet här. Men det skitsamma. Han tackade för en fin podd och så skrev han så här. Hej, jag hade en fundering vid senaste hemmamatchen. Det är målet som Rögle fick underkänt Leon Bristed. Vet ni varför publiken inte fick se på detta på Mediekuben? Är det någon re rekommendation från SHL? Uh, och jag menar liksom att är det så så är det ganska liksom... Uh, Rätt så stark negativ försämring för de som är i arenan så jag mailade till lite folk i Rögle, fick svar från Patrick Sundström som jobbar med teknik Just och, så det. och han svarade så här Tjena Daniel, vi har fått nya regler angående repriser på kuben och i detta fall så var det en feltolkning från vår sida så vid liknande situationer i fortsättningen kommer det att visas repriser en viktig del i det nya regelverket är att man inte får visa något som kan elda på stämningen i hallen. Och just den biten kommer att bli knepig eftersom det är en tolkningsfråga om man ser saker på olika sätt. Vi hade även en delegat som var här och kontrollerade matchen och han var mycket nöjd med vår hantering av repriser. Ha det fint. Att den lät ju inte optimalt skriven. Den rekommendationen det är ju helt omöjligt ju, för att vara på den säkra sidan så visar man ju inga repriser alls. Uh, Nej. Uh, det, det, låter... det där får de ju snygga till. Inte rögle alls utan högre upp och göra en betydligt klarare regel för vad som får visas och inte visas. Att det ska vara godtyckligt från lag till lag, från match till match från arena till arena känns ju så ja, Men det, det kan ju nästan bli orättvist åt andra hållet menar rent krast, publiken i är... Det är ju Ängelholm och vad som helst är ju fruktansvärt enögd. Så vad man än visar på jumbo tronen som är eh, som är liksom... Det finns minsta risk att publiken, det, det behöver inte ens vara en hakning, så kan ju 4000 000 ställas upp på skrika på hakning. Så jag menar, i stort sett allt som är där, där publiken tycker att Rögle borde ha fördel, då kan man inte visa någon sån repris för att eh, det finns ju risk att man eldar publiken. Men det är klart då kanske vi, vi kan tolka det för långt. Det handlar kanske om eh, andra saker så jag kan inte det här. Eh. Nej, men jag tänker på just den specifika situationen. Nu skrev ju Patrik där att vi gjorde en fel tolkning. Frågan är om Rögle gjorde en fel tolkning nu när man hörde på rekommendationen. För det var ju en situation som definitivt hade kunnat elda på publiken i det läget också i matchen. Så jag är inte så säker på att Rögle gjorde fel då. Nej... Ehm... Nej, så är det. Men eh, som inte försök att bringa klarhet i detta ledde till ytterligare missförstånd, eller ytterligare förvirring. <laughs> ja, men jag, jag tycker det var bra. Nu vet ni det också att när det inte visar sig pris så finns det en anledning till det. Och sen är det ju då en fråga om det var rätt eller inte rätt. Men då får ni väl ha överseende, både vad gäller rögle och andra lag som inte heller visar alltid att det finns en förklaring till det. Och så får ni försöka svälja treten de gånger ni blir upprörda. Det är, ja, det är väl en enda rekommendation jag kan ge. Ja, annars det känns det som att man kan kolla matchen på tv för då får man ju alla, alla repriser. Det blir ju liksom en negativ särbehandling av folk som är på plats i arenorna. Ja, det här blev skumt. Mm. Det här blev inte genomtänkt från mitt håll heller. Men ja... Men låt oss, ä, låt oss gå vidare eh, Ska vi runda av det här med en eh, blick Vi har alltså att göra med Örebro och Rögle imorgon Och vi har därefter eh, med Rögle läxan Leksand på lördag Att eh, göra eh, Poddkollega Linus Alain kommer att älja till Örebro eh, Och sen blir det fullt ös från Leksand hemma också Men det är väl eh, två lätta segrar, eller vad sa du? <laughs> ja, det är det ju Örebro brukar ju Rögle ha lätt för nu kommer de till en, en hall Det är nästan här samma känsla som hemma för dem Och Örebro är ju också en arena där Publiken skapar rejält betryck Och Rögle trivs ju I sådana arenor Så ja, vi får väl säga att det blir Lätta poäng då Men det, det, allt mitt i det här resonemanget bygger ju på Att inte de här stjärnspelarna är borta Så det är klart att hade briten och sar varit med Då hade det varit lättare för mig att stå Och vara kaxig och jinx och sådär jag hade ju inte räknat med dem från fallen så det är klart att det kommer att, bli, det kommer att bli jämnt. Leksand hemma blir ju en, precis som Mattias Sjögren sa som ni hörde, en publikfest. fest. drar ju alltid mycket folk så det ska bli väldigt roligt att se den matchen också i Engelholm. Helt enig, jag tycker att det jag sätter Vörbro och det jag lyssnar med till från andra är att de har steppat upp rejält när det gäller att organisera sig. De är också ganska färdiga ut. Mer färdiga ut än, än många andra lag. Så det känns som kanske som det tuffaste liksom testet hittills i en arena som är också väldigt hög. Det... Ja, som, som det ser ut nu med resultaten som har varit så, så verkar det faktiskt så. Mm. Ingen piska, inga, inga piskrapp. Nej, jag är en fredligt sinnad människa så jag jobbar inte med piskrapp. <skratt> ja, jag tycker bara det är roligt att du, att du skallar och lever ut. Fortsätt med det? <skratt> inte alla Rögle fans som gillar det, men jag är inte här för att bli omtyckt som man säger som journalist. Precis, du, är, du är vår inte deras. <skratt> ja, ja, det är bra. Då så, då har vi kommit igenom veckans lista- på punkterna och vi tackar er för att ni har följt med oss som vanligt och hälsar er välkomna tillbaka om en vecka och givetvis under alla dagar så hänger ni med oss på webben och i tidningen. Det gör vi. Och så avslutar vi med orden som förde oss in i denna podd att Röglepodden presenteras i samarbete med Vågen Försäkringsbyrå. Vågen för Vågen. Nu stänger vi för idag. Tack så mycket. Hej då. Hej.